Kapitel 8 Als Sie den langen Flur entlang gehen, kommt Ihnen ein junger Mann im dunklen Kapuzenhemd entgegen. Er kam gerade aus einem der Räume. Er hat es sehr eilig. »Was macht denn ein Mann hier?« wundert sich Jens. Er dreht sich um und liest, was auf der Tür steht. »Und dann noch in der Garderobe?« »Ah, hallo!« Frau Neuröhrer kommt auf die beiden zu. Die Herren von der Ari Film AG, ich bin Frau Neurohrer, die Leiterin der Ballettschule. Guten Tag. Guten Tag, Konstantin Reuter, Regisseur, und das ist Jens Winzerer, unser Kameramann. Sie müssen entschuldigen, aber meine Mädels sind noch kurz in der Pause. Sie kommen aber in spätestens zehn Minuten. Das ist perfekt, dann kann ich mir den Raum und die Beleuchtung ansehen und überlegen, wo die Kamera am besten steht. Ich hole schon mal die notwendigen Sachen aus dem Auto, sagt Jens. Als er gerade die Eingangstür öffnen will, kommt ihm eine Gruppe schwatzender und lachender Mädchen entgegen. Wow, ist die aber hübsch. Dunkle Haare, dunkle Augen, super Figur. Er dreht sich nach Eva um. Hoffentlich wird dies, denkt er. Ungefähr eine Viertelstunde später hat Jens alles für die Probeaufnahme vorbereitet. Ein paar der Mädchen sind auch schon umgezogen und warten. Unter ihnen eine sehr nervöse Regina. Autsch! Aua! Ein sehr lauter Schrei kommt aus der Garderobe. Alle laufen schnell dorthin. Oh nein, doch nicht die Hübsche, denkt Jens spontan, als er Eva am Boden sitzen sieht. Ihr rechter Fuß blutet stark. Ach du liebe Güte, was ist denn hier passiert? Eva! Frau Neurohrer kommt und beugt sich über Evas rechten Fuß. Einen Arzt! Schnell! ruft Inge Neurohrer. Anna holt schnell ihr Handy und... Zehn Minuten später ist der Arzt da. Er untersucht Evas Fuß. Ah, Glück gehabt Mädchen, die Wunde ist nicht so tief, wie sie aussieht. Ich verbinde jetzt die Wunde und gebe ihnen noch ein Schmerzmittel, beruhigt der Arzt Eva. Die nickt. Wird sie tanzen können? fragt Inge Neurohrer. Ich denke schon. Was meinen sie denn selbst? Der Arzt schaut Eva an. Ich versuche es auf alle Fälle, sagt Eva entschlossen.